du bil ni neše op poje rolđi. Bis milenju na leku. Merhaba. Jedan kaže jedanđematija neki dawnno presstave Aleku sono ka ka nehaba. Merhaba znači i dobrodošli, dobrodošli i ja i vi zajedno ovdje u labovu kuću. Ovdje u ove moje naše, vaše mudrike koje ja volim. I ovdje često i navr To sam i prije rata dok je bio ovdje car Efendija, Dino Efendija. Prije rata sam bio 90. i 91. Bilo onda sve malo zapuštenije. Ovo je sad Evropa, ovo je nivo, ovo je ljepota. Vidjeti mudrike znači pratio je ovaj trend. Svega ovoga, je li sigurno ovdje i podnos evo, sa ovim urađenom? Ne ja podnica, vidim dole WC i piše, nastav svidilo mi se, ostavi kako si zateko. To mi se svidilo što sam to pročito dole. Da nas nauči malo redu, da vodimo računa, da budemo korektni, kulturni, civilizovani. Zahvaljujem se i Efendiji i njegovu džemanskom odboru, džematu, na pozivu da ja večeras ovdje govorim ovom danu Prvo, prvo Muharrem, ovo, su, ovo je svjetni mjesec Muharrem, zabranjen mjesec za ratovanje, još ima i tri svjeta mjeseca. Znate koji su tri svjeta mjeseca? Zul Kade, Zul i Ređak, nije Ramazan, Ramazan poseban mjesec. E, ja će vi ste pokušati ja ću vas morat nešto pitat pać sve ime slušati. Kad vas samo ja ne pitam nešto, ali ne svaćamo pita, akozbiem pita onda ću s razlogom pita da da bi me slušala ako možete nešto odmere možda da naučite ja meni drago da vi ndefendi ovde radite, on je radi, mlad. Pa može raditi, u djecu i dragom ja sam to nekada svaki sviko bio moj hađija kao deda Bajrom što dedam razar pa dodavu za Bajrama i za novu godinu ovakove pakete, al već meni je prošlo, znaš kako stariš Gubiš apetit za mnoge stvare da se radi, pa sve ima svoje vrijeme kad se šta radi. Pa kad je truba i kad se truba, kad prođe moraš ti trubati, a ni više je zanimljivo. Pa i ovo, dok si mlad radi projekte koje možeš već kad pojede instant startiti, ja bi jedino mogu ovdje doći iđu učiniti kad govorimo iđeni. Sam neće mi žena, evo, ta ne kamera snima, najozbiljnije, ne, ne, ne laže mi kad se šali znači kad se šalim, mislim govorim ne znam da li me vi prihvatili ja bi sutra ovdje došao do penzije da bude hođa, do vaše penzije ovdje idem ono na džadu, do zenice da malo osjeti željezar i miri iz dima <laughs> vjerujete vi da se ja sad zamijenu da dođem ovdje bit hođan a toliko sam ko bi popular ko zna da bi se mogo biti hođan ali evo došlo bi mudrike zato što mi ovdje fin terijen, ravno, visina, čista, ava i volim što dalje od grada ne volim grad nikako nisam nikad molio, eto da ne bi da pođemo pričat nešto ozbiljno vi imate dobro upendiju, ko zna da li bi ne primili <laughs> ja se već kog prodaje ne znam da li bi vi rekli ko što nam ti, imamo mi mladog upendiju a jedino ka bi žene da bi bilo dobro <laughs> jer sam čuvao u Njemačkoj kad sam bio u jednom gradu, da ne kažem koji grad tražili su hoći, čak su hafize odbijali i došlo jedan gentleman, ovako mlad, momak, najsbe, nice, fin, i kažu, ljudi, otvoreno kažu, svidio se ženama i gotovo. Odmah je primjeno. Jer kad žene su rekle, more, put su se začepili. I ovdje danas je u Njemačkoj. Danas radi. E, ne znam da li bi ovdje bio žene za da. da ima dobi biti Dobro, malo uvoda, malo da se opustimo i da, da se večeras uozbiljimo. Imam prilično dosta vremena, ali mogu ja malo prije završiti da bi mogli ko hoće ovdje ti možeš još ašare ili dobiti tako dalje. Avo ja ću gledati da završim bar prije 5-60 minuta. Simno sam umagla i govorio pa smo snimali s ovom kamerom i da ovo ode u svijet. Ja smo ovdje slikuo skoro utrike. U nas ima o, o, izreka, kad nešto nećeš dobiti. Jeli dobit ćeš, ali utrike. <laughs> Ma će nećeš nikad dobiti. <laughs> e ja ne će, će ovdje dobiti. Dobit ćemo, ako Bog da svi zajedno. Vidim dosta balja, a sad narod sabrati. Valja sabrati djecu i narod da dođu u džamiju. Već jedna ja ne uspim kazati je da vam kažem. Kući kad dođete ako imate moju TV ili telema kablovsku u 9 sati dok čekate ako vas interesuje kako je ho prošlo na izborima od 9 do 10. Snimio sam u Sarajevu u studiju Igman emisiju ovdje će. Ono baš polako, ali sam sve izpričao. Pa možete ovako da se naslonite i da gledate i da uživate, da me ponovo slušate ako hoćete... Što večeras zaboravite, što večeras ne kažem da kotku će sa svojom porodicom na, na TV, MTV, kada su ih imam televiziju. Imate ovdje televiziju. Eto, možete gledati i na televiziji. Evo sad ovdje live uživo, Allah vas počestvim mene i vas da ovdje pokažem nekoliko poruka. Iđere, šta je nama ovdje značajna Iđera? Da li će ovo mene djeca? Djeco, ja radim sa djecom. 32 godine, jednom kažu, hođi na snudinu, kaže, hođa, tebe se djeca, nije ovo ne boji. Kaže, hođa, vallah, nija se djece ne boji. Go, <laughs> djeca. Neka su ovi paketići, za ide snimljavi paketiće, tamo ovdje, da, da vidimo da ovdje hođa radi. Nisam ja glavni imam, ali evo otiče u svijet hođa, kad ja popalim ovako preko tehnike youtube i Facebooka. Da, da se ovdje radi i džemanski odbor zajedno s Efendijom. Ovo dvoje je važno i džemanski odbor je važan. Inute Velija, presednik džemanskog odbora. Ali vi ste ovde sad cool, trend ovdje sve više turista dolazi pa bjerim u vasu džume posjećane koje u mene, u mene više je strani ljudi nego moji. Ja imam 70% stranaca, 30% svoji. I to mi mnogo znači. I se pripremim za budku, za džumu ko da sam vrlji na terijer. Pa i ovdje je predpostavljeno da ima ljudi koji su došli na vikend da li zimi, da li ljeti. Zato vidimo da se mnogo lijepih stvari uradilo. Da nekajem šta sam primetio prije rata da je 19.1. kad smo ovdje dolazio. Prva poruka Hidžeri. Koja je prva poruka Hidžeri? Svi smo mi na neki način Mohađeri. Stalno se mi selimo, a na kraj ćemo svi ulatiti sa obogunjalka i zato smo muhađeri, svi jer idemo sa obogunjalka. I zato, zato svi putujemo kroz ovaj tranzit koji se zavedu. Dunjavu. I svi smo došli ovdje, kako sam rekao, isi noće. Kad neko, neko mi kaže, šut, ti došlo, ko ti su ovdje starosljedeoce, oni došli, pa i ti si došlo. Gdje su bio prije? Dok niz bi odinog. I otičeš. Allah kaže, ime Ardi, Vas, ja, ta i ja, pa budu. Moja zemlja je prostrana, pa me obaža ovaj Pa ako ne mreš negdje normalno se ponašati kao musliman, široko ti ispod neba. Pa zato nas pregemer podučio da moramo tražiti uslove života da li bilo radi vjere ili radi dnjavka. Pa ima dinalička hijđera, a ima vjerska hijđera. Kad činiš hijđeru radi vjere, da sačuvaš vjeru, ko tu bude radio, bit će proživljen društvu Isala Isalama. to ovo radis. Ko radi vjere, mi obično činimo hijđeru radi dnjavka, gdje ti odljak lakše i bolje življe. Ili odeš na ženevinu tamo pa budeš postanak od funkcije punođe ili praviš kuću tamo i tako dalje. Ali, bez obzira, nije zabranjeno i ovaj njavučka hijđera. Ali, ko učini hijđu radi Allaha, imat će veliku nagradu i bit će prošegnen društvu jednog od najdobranijih pingambjera Islava Islava. E, ja ne znam da li je među obama ikad niko hijđu učinio radi Allaha. Ovo što je u ratu bilo, što se sad dešava u svijetu na globalnom planu, to je pod prisilom ide se. Pa i mi smo mnogi morali u ratovom ratov Znate šta je jedan kada je bježao od dole, z jednog mjesta? Sad kad bježiš, šta, nosi cvato, pareš? Pogledu su, kada je jedan, ono, vrati četiri, druge, treći, kaže meni priča jedan, i kaže, mi uklanjamo džemlata u kući, i mi se sadili ovako na ruku, uklanjamo, a dođe neko, vitnu s vrata, kaže, četnici! A kaže, naš otac nam bio, imam karve, sa on sa ruki ovako, tik za mnom! Ja ću, ja ću u šumu! Maš avaj diću, šta imaš nošiti iz kući? Ako imaš šta nositi. A znate šta je ovaj čudah ponio, koji je bježo od četnika? Ponio kazano drake. O, to je težko, valjala je to nositi. I njemu je to bilo najvažnije da ponese kazano drake. Mislim da pogledamo šta zlata, baraj, pored će bježi. I on je mislio možda mu je to bilo i najskupljava slavu kući. I valjala je to nositi doždo podaleko. Ima podosta iz drugog dole dijela. Na znate gdje je došao ovdje? U najpobožnije selo gdje se nikad rakija nije pekla. Odmah ga natirali kada su ga vidjeli sa kazanom. A šta ga je Allah opomenuo? Opomenuo je da vidi onda taj kazan u tom selu ne vredi. Vredi kod njega, možda u njegovom selu, ali ne vredi ovdje. Pa je prvno važno šta gdje vrijedi? Mi ne znamo cijeniti vrijedne stvari. Pa nas viđra uči kad već vidu činiš da znaš vrijednost nečega, od čega ideš. Štaš poni sad se na indekum jenfer, van indel lahi bak ono što je kod vas ala kaže bezvredno a ono što je kod je vrijedno pa da li mi tražimo ono što je kod la ono što je kod ljudi kad je Osman dao Hazreti Osman sto tovara rani sto tovara devine sve da podijeli šta mislite sto tovara to je šleper i više nekog on šleper povuče pa kažu ko ćete platiti je onaj koji ima više od vas Allah će Ali malo Osmana. Ali ovdje je problem ko vrednije to. Pa je zato Ebuđehel. nato kome je dao nadiv, taj. Oni se zvao kod mušika Ebule Iken. Otac mudrosti. Ali kaj je Bingamber nazvao ocem gluposti. Jer je on kod Bingambera bio simbol gluposti. Ali za njih je vredio kao naj, najbolji čaj. Pa znači jedna stvar u jednom selu nešto vrijedi, u drugom ne vrijedi. Ali trebali bi gledati ono što kod Allaha vrijedi. E kod Allaha vrijedi evo što Allah voli. A to su njegove kuće, ove džamije, njemu pokornost. I da nešto i radi njega uradimo. Pa ako treba nekad hijđru da učinimo. Ja imam neki džematlija koji će do, do od Derventi, recimo, došli. I neće da se vrati. Kaže, ovdje nam je ljepše u zemljicu, ovdje imamo života za, za vjeru, za islam, za djecu i tako dalje. Iako je sad sitav cvijet postao globalno sela, sad preko interneta smo se svi uvezali, čitav dunjalo. Sad je ovo spašava što imaš spašava. Spašava je svoju kuću što moraš spasti. Zato, zato kažem, ja neđunikam sam rekao da za ovo svoje emisiju, inače. Imamo računa nekada kaza djetu ili ženi, evo ti desmarak, ajde platiti de ovo prečitaj, de, pogledaj ovo emisiju. Jer vidite sad, mnogi klanjači su zaraženi pa u kladionce, redovno klanjaju, a idu kockaj ili u bingo ulažu para, da li ono, traže da nešto dobiju. Ili su probali droge, ko zna, ili su pošli u zinalog ili u i tako dalje. Pa kada skreniš kod ne treba, džabati onda sve para, džabati i metak. Zato bilo dobro da navikavamo i krozove paketiće I ja svojoj djeci, svojoj djeci plaćam ovakvu kad proće Ezan, kad Moezine, platim im, da vole džamiju vidim ja, ja im uvijek dijeli. Svaki dan u mene djeca nešto džamiji dobiju, kad dođu u, u džamiju da uči u Mektar. Hoće da vole Mektar, da vole džamiju. Mene Allah dao pomogu, ali neka se, evo sad mi se je do sad jedan rodik kad od onio ovo bombona, kad vidim Efendija da dijeli šte i od mene pa djelis. A ja konta neće, konta bar ono malo djecu što dogodi kad vidi da svaki put dobiju da reknu evo i od mene kila bombona. Daj, daj, fendija kod jeri, najsevapniji djeci zato. A neko ne konta, dje moraju sebap za nato. Pa i vi u svojoj kući nagovarite da zavole djeca. Ja imam jedno djete, zove se Leo. Zamislite mu imene. ona na sabah dolazi meni rani. Ja ga forsiram, ja ga stimulišim. Kad djete zavoli, ono samo sebi alak navije. Sad na mobitelju imate čitav Kur'an. Pitaš što mogu da u zahad sam mobitela. Rekli onda, ne bi nijesmio ja u zahad otići, ja imam vas mu glavi. Sve oni sad imaju na mobitelu. Samo da hoće. Nema više nije problem kako nešto naučiti. Samo kad shvate zašto. Kad ti znaš nešto kog čega radiš, ti sve žrtvuješ. Jer znaš kog čega to radiš. Danas je lako metode naučiti, ima metoda, lako je djeca danas učiti. I super, šta? Može viratkovića, super. Nije problem način kako će djeca naučiti, problem je djeca da zavoli, lako je naučiti. Šta sve djeca danas ne znaju? Sve oni šajtanke znaju. Ja ovako moram, kad ja nadam svi su, kako, ej, reko, nadi šuti. Onda oni pogledamo, a jednom manju, bez obranza i djeci, gledaš ga minutu i onda nije pića, snije se, a ja još ga gledaš, uče, ne mogli da je tu sluša, uđe u Je jer zato šate djecom, ja nekje si mali, ne moraju čak učiti. da vidi kad kući dođu kako u njima proradi ono sve i što da su snimali, ni ne znaju da su nas snimali. Nima je ušlo u glavu i je tehijat i šarti i fatija i suvrata, samo treba sad djecu. Da zavoli mekte nema odljednog Mekteva, samo neko dođe u i curice dolaze za vijene. Znači, ostaće taj ambijent Mekteva u njihovoj duši. Škola je škola. Mektev škola nije istu. Mektev samo sama riječi ili džamija ima svoju dušu, a škola im nekaj školi. Ali može se naći vremena i za Mektev. Da ostane nešto u ovoj djecu, u ovoj avari. Sve lako je još malo manje, kad narastu. Zna je neko čak u jednom tam selu je čalon bi da ne On tuklenja, kaže. Onda kako ti u gon kaže: "Slavo, ja neć klanje tu davine." Danas kad se ona upaše u snak, pa ti kaže: "Neć klanje." Šta znači? Nego radimo na ovome. Nema veze što se mi ovdje mudrikama i loni dole u tranku. Sad je internet i na selu, nema više razlike između sela i grada. Sad sva sela idu u grad da kabl. Znajedeleni mjesta idu u grad na kabl. Nije više sila, ni aškovanja po sremenu da se sjedi i pjeva i takde, nema, sve prošlo. Ni sve hraje, ni sve ni dida, ni njemi. Moriš ti se sada idu, ali nema, ko te pošti, ko te pitaš da? Niko te ne pita, ništa. Tata i djeca pita, i kad narastu, odošli. Sam ti rekli ovde, ili ti, ti ne rekli, ne daš da je oču. Ne daš ni kad dođe, ti zaspiš, on dođe kad dođe. Ovo zgovorim, što mi drago, da vidim u djecu, neko ni priča, meni sam nakon malo iz I stvari niko da me vi nesučate kada oni pričaju, nažalno, tutniji, tutni. A ne vidimo na naživcevno da ja da sam s djecom navikom. Ja volim kad djeca ima u džami neke galamene kad nema nikako. Kad nema nikako onda je pusta džamija, to je džungla. Kad neko smetaju djeca, kad je vidi, letaju, vakas, nakas, ide reko u rokatic, ide u bjelašnicu, gore pa vidi, gore nema žive duše, imaju džamija, nema nikoga. Nekoliko staraca tam ne trebao, hođa djeca u uškadini, nema. Dima, djeca ima života. Pa neki galame, onih dala u džamiji. Da ga u džamiji da se galami Nek se izgledi tako džamiji. Da zavoli džamiju. I dadi mu panu koju pa švidi kako će djete voliti da mu I ona je mate davala da klanja Kad jedno pod jastokom djete uzim. Pa bi djeto uvijek radno pragnije. Pod jastokom je mate ostavila. Jedno mate je selo i nije niste pod jastokom ostavila. Pod A djete se pragnilo. Jo je planio da vidi, nije mu je došo kad ja sam našao. I kaže, "Mama ja na ono uzeo, ja planio pouzeo na slatkič nešto, tamo je ostavljao." Šta se kaže uzeo? Kaže ono što on to što što Bog ostavlja, ona je kao Bog daje. No šta se kaže uzeo? Jer ona nije ništa ostavila, kad je sva pripala kad je ona, pripala, kada ona tek boška, i ona taj zver je Bogu da Bog daje, ona je bragala dijete. Ali sad vidjela da Bog spilja da je, znači dijete nešto uzeo. I njemu je ušao glas, sada vidi kako Treba vjerovati Bogu. Jedan je svaki dan dijelje, kar je, ja na već meni sada vrati. Vjerovodam mala vrat. Kaže, jedan papu tog popino, kada i ti dijeli. Kad on sutra podijelio, na već ništa ni dobio. Kaže, u mene ne ide, kaže, ja nisam ništa dobio. E, kaže, znaš što ti ne ide, kažem, kaže e, što? Ti, kaže, testiraš Boga da vidiš, hoće da Boga vrata. Ja vjerim Bogu, Vidite koliko, koliko kol, je tu razgledalo. Ja vjerim da će me mala vrata, ti ne vriš. Ti si testira da ti vidiš hoće da tebi Bog dati. K'o si ti Bog? Znači, hiđra nas uči jednom sistemu života. Da se mora promijeniti, znači, mora se znat' k'o pije, k'o plaća. U meke se nije znalo. Škako su musmani živili u Mekke 13 godina, dok su bili musmani? Stajaju se sastajali. Ako kažeš da javni sudarega, pa i ubistva, pa proganjani, pa u išli. Nišovi, mjesneđe su kupljali kada pa kaže ovo naše zborno mjesto. Ništa toga o Medini nisu ni. Trebala je Hidra da o Medini ima džamiju, pa da se okuplja da ima zajednicu. Znate šta je zajednica? Džemat je zajednica, islamska zajednica, državna zajednica, je zajednica, je zajednica. Trebala nam zajednica da se zna, evo sad na izborima ko je prošao. Ko vodi zajednicu? Pa kakvi su će se tako se zna ko vodi? Neki ne valja, samo neki imaju nek se zna koji, koje gole. Ko se pita? I u kući bi se trebalo, i u džami se hođa pita, u kući se treba bi se čovjek pitati. A ako neće, se pita žena. I u se nekad pitao. Dido je bio neka visoki prijestavnik. Šta Dido kaže? Jer u je sva zemlja bila na njemu i nema... O se je povisilo. Ali sad niko nikoga ne premao. Zato nas viđer treba naučiti da da slušamo, da imamo organizman život. Da se zna ko je ko. I to je to. Evo i ovdje vi kad imate hođe, šta da ne imate hođe? Bilo ovoga, bilo svega. Da nema džemalskog odbana. Treba nam sisti. Kada ja neslušam nikoga, pa kućeš? Mora se slušat. Ja da vam kažem, i lakše je slušat nego da ti je zapovidaš. Jer kad slušaš, ništa glavu ne misliš. Valja vodit firmu. Vi mislite da je lahko ono ima biznismeno. Kada je, ajde meni. Valja 200, 100 ljudi voditi. Ono ne mogu spavati, nema pitisak, šećer, nas noća, sve je očlo. On sam sebe goni da radi, on ustaje uspaka dogonaću, on nema zlobodnog dana. A ti misliš hako je dobro biti biznismen. Ali lakše je slušat kad ti plata, dobiješ baš te briganje, propane firma, bolje propun, ti samo traži drugo radno mjesto. I kad ti žena zapovedi, često ovako kaže, kad, kad je reći o slušanju, nekona Bogu odgovara, nekona odgovara što ti je a ti njoj kad zapovediš, bit pitan što si joj zapovedila. Kada mora me slušat, ne mora, ko ti kaže da ti mora slušati? Če si pročito da te žena mora slušati? Ne smijete samo intimni odnosno odbiti. Zato će biti kažena, ako te neće kajve ispješ, ne mora. Neće ti doći kaj spremiti, ne mora. Neće uštaviti, ne mora. Samo ako te odbije, upost veli, tako će biti kažena. I to je jedina zadača. Jedina zadača je žene da ne smije čovjeka odbiti. A druga ako hoće, ako je čefer, ne krati. I nek se čovjeku sporazumi, kad je onaj, kad je muzeo krave, kad je šta to, ti muzeš krave, kad je ono pomaže, prav se uđe, kad je šuti, dobro je. Ja. <laughs> Sporazumili se, čovjek žena i djesta. <laughs> Dalje, sva noćima, možeš joj ođeš sjesmeđunik, pa da je malo, ne da mi me ljute, nego Nema imam osjećaja, kao da mi svi spori pričaju. Znam da ih okušaš, ja znam šta se djeca radim, ja dicom, Ma, gdje za kona pa mreš ti tu ha vizatom najde? Zono da da sam slušan kao da pričam u avo. Tako izgleda, znaš da ti pričaš a čovjek neg tamo dvuto to kare šta, a nije vezuje šta smo ti se pričao, on